No tinc paraules, no tinc paraules per l'emboció de tot el que estem, fent, estem fent un i és un més, Però també ens hem de dir que és un dia històric, que ens el mereixem, que la gent comuna es mereix guanyar, es mereix estar representada, i que això ha estat un grandíssim grandíssim exercici democràtic, col·lectiu, una enorme porquesta, Una l'emoció de moltíssima alegria ja, compartida, però us he de demanar, si us plau, que ens ajudeu a gestionar l'emoció i d'alegria ja, compartida. Quan, ja, quan, hem passat, quan hem passat cap a la Generalitat, hi ha hagut molts moments de tensió, persones han caigut, que, us plau, us demano